а у призахідному сонці, надзвичайно пристойне товариство. Твоє здоров'я, мала, і знаєш, що я тебе люблю. Мовчи! Це я люблю тебе, а більше й не треба. А ти знаєш, що я тобі зрадив, жорстоко спитав я? Мовчи! Така безнадія тоді. Як ти могла мене покинути? Коли б нападали на тебе, то інша мова, але ж нападали на мене, а ти мені тоді... Це вмерло. А тут ця вічна спокусниця. Ти ж знали, що вона тільки й жде. Миколо, благаю тебе. Нам треба бути чистими одне перед одним, мала. Я зрадив тебе. Але зрадив і себе теж. Хотів убити себе. Коли вмирає любов, навіщо жити? Любов не може вмерти. А коли тебе нема? Тоді моя любов злітає на небо і зласкавлює тебе звідти. Тої страшної осені ти не зласкавила мене, а хтось інший злукавив, і душа моя зламалася. Мені тоді стало так страшно за тебе, що я не могла більше. Мені й досі страшно. Казала тобі колись про Бондарівну з пісні, отак і мені. Тікай, тікай, Бондарівно, буде тобі лихо. Я втікаю і не можу втекти, і ніде немає рятунку. Заспокойся, мала, тепер нам не треба нікуди втікати. До салону всунулись двоє з делегацій. Один схожий на Малінкова в білому широкому костюмі керівного, покрою, заснеділим, обвислим, як коровіче вим'я, обличчям іншим, заїдженим околгоспний кінь з жиловою коричневою шиєю, яку він миттю видовжив у бік того буфету, біля якого я заправлявся і мовчки завернув туди, не дбаючи про колегу. А Малінков, побачивши Оксану, на мить зупинився. Тоді якимсь дивним кандибовером ледь нахилив голову, вдаючи поклон, і попростував до роялю, що для такої керівної особи було ще неочікуваше, ніж гречність на адресу простої жінки. Поки колгоспний кінь вибирав пиття до смаку, малінков підняв кришку роялю, сів на круглий дзиглик картинну струснув руками, приміряючись взяти гучні акорди, але не встиг цього зробити, бо до салону вторглася, мабуть, уся їхня делегація, на чолі з великоголовим, мусатим здорованем – у вишиваній українській сорочці. Всі роїлися деколо навколо нього, неопереймої на пропонували Петру Васильовичу: "Може вам сюди, Петро Васильовичу, сядете отут?" «Петро Васильовичу, щось вип'єте? Петро Васильовичу, хочете глянути на панораму будови?» Гусатий Петро Васильович усівся в крісло посеред салону, двічі хекнув, розправив груди, покрутив великою головою, нас з Оксаною зауважив, зате одразу побачив Малінкова біля роялю і страшенно здивувався. «Ти диви, трясся його матері, – загримів він, – це я усіх випередив і вже тут, і вже біля свого піаніна». Петра Васильовичу нагадав йому хтось обережно. Андрій Володимирович закінчував консерваторію. «Закінчував, – кажеш, – а закінчив? – трясся його матері, – морочити собі голову в якихось там консерваторіях, щоб тепер ворочати торгівлею». Музика і торгівля вносять гармонію у світ, подав удроялю голос Малінков. Була б тобі гармонія, коли б ми тебе не затвердили, зареготав Петро Васильович. Ану ж, заграй нам якоїсь своєї польки чи краков'як у трясці його матері. Що, панораму? Та яка тут панорама? Все перекопали, перепаскудили. Ось попливемо далі, там плавні почнуться. Ото панорама. «Я там раз із самим Остапом Вишною качок бив». «Що ти оце приніс? Випивка без закуски? Букенброд? Німці розбили, а тепер його Букенброди жувати?» «Зате випливе на яхті самого румунського короля», – Петра Васильовича нагадав йому хтось. «А таки ж правда трясці його матері». Мій тато до вітру за клуню ходили, а у мене оце в каюті мармуряний нужник. З глини прямо у мармур, знає наших. «Що це за люди?» – злякано пригорнулася до мого плеча Оксана. «Тимчасові», – пояснюю я. «А ми тут зовсім чужі», – я мовчки обійняв Оксану. «Ми тільки одне для одного, а для всіх інших справді чужі».